який бачив на руці Сагайдака. Притримуючи Ольгу, він обережно спустився в землянку, де вже біля столу сидів змарнівий Сагайдак. Побачивши жінку, він підвівся, радісно посміхнувся. Спасиві, доню, що не побоялась їхати сюди. «Я ж сама не бувалась до вас», – з тривогою глянув на командира. «Як ваша рука?» Та не дуже, щоб дуже. Ольга стримала зітхання і почала розкладати на столі своє медицинське причандалле. Далі ретельно винула руки, протерла хлор аміном, спиртом і обережно стала розмотувати бинти на руці Сагайдака. От вони і впали на стіл, оголивши і рану, і зловісні червоно-сині плями. Глянув на них Сагайдак і підвів очі на Ольгу. Та макаючи уста, відповіла на німе запитання. Гангрина, треба негайно ампутувати руку. Негайно. І до Чигирина, як же привезти сюди хірурга? Нема у нас дуночку хірурга і не знає, де взяти. Доведеться тобі самій стати хірургом. «Я ж не маю ніякого інструменту», – зойкнула жінка. І тоді Сагайдах похлав здорову руку на плече Ольги. «Хріпися, як немає іншого порятунку, ріж руку!» «Чим же, Зінові Васильовичу?» – затримтіла, заплакала Ольга. Сагайдах подумав, пильно подивився на жінку. «Як зможеш, оруди звичайнісінькою ноживкою. Протрий її, чим треба, і пеляй. А мені, щоб легше було Михайло Івановичу відпустить із своїх запасів склянку горілки. Тільки плакати не треба, бо ти вже партизанка. Михайло Івановичу, принесіть ножівку. Чигирин зігнувшись, вийшов із землянки і вартовий у побачив що він чогось рукою витирає очі. Минуло кілька днів. Роман уночі вартував біля командирської землянки, з якої тепер майже не виходила Ольга. Після варти він пішов не в свою землянку, а в лукателі саме. Недалеко від озеречка його розшукав Василь і здивувався, і занепокоївся. Таким зніченим і марним – він ніколи не бачив брата. «Що з тобою, Роман? Не захворів?» «Ед, краще не питай. Може, щось із Ольгою?» «З Ольгою? Говори, брат». «Що ж говорити?» – мало не застогнав Роман. «Усе. Сьогодні вона зізналася Сагайдаку, що любить його». Це ж треба, щоб я таке почув. Після довгої мовчанки Василь глухо запитав, а як на це командир? Він назвав її маленькою і сказав, що то в неї не любов, а великодушна жіноча жалість, яка не менше важить, аніж любов. Нелегкі він ваги знайшов для нас і для себе. А їй, думаєш, легше? От ти розберись тепер, що таке судьба. Не розберешся, брате. І все одно ми її маємо любити. Тримаючись один одного, вони вже мовчки навмання брали по зір'явому листі і прибитих травах. На них обвалювались і обвалювались лісові шуми і стогін дерев. Обвалювались золото сонця й осені. Та не золото осені світило братам, а виходила з темні ота темтлива, прикрита жіночою рукою зернинка вогню, з якою босоніж соніш ішла на йшла до них Ольга. Де ти взялася на безтоланні на і все одно ми будемо любити тебе. Та чи потрібна їй наша любов? От і маємо те чого в людей не буває.